Elkarrezketaren e, tartean murgildoko gara, gaurkoan Zajararen e, e, astean hitz egingo dugu. Gurean da, erguataneko kire den Olga Leibar. Kaixo, Olga, egun hon. Kaixo, egun hon. Zemozen no? bai. Bueno, eh, aste berezia hau ez dakite berrilla den edo beste urtetan egin den, Olga? Bueno, azkenik urtetan bai gabiltza... Eh... Azteneko urtean bai egin genuen azte santu eta gero, eta aurrekotan egiten genuen azarro aldera, baina e, aurten pentsatu dugu ba, azte santu baino lehen egitea. E, bueno, aztenean nahi duguna da, Sahara Gaia ba, beti horre dukitzea, Zahara Negoera e, ezaztea, eta bueno, ba, urtean zehar egiten ditugu egintzadez berreinak, eta aurda bat. Mm -hmm. bueno, e, urte honetan edo aurte bentsat antolatu duzena, batetika narrazkira kusketa. Berstedikan e, Garrasia Saharatik emango duzue eta ondoren hitzaldia eta bueno eh herriko gazteentzat edo den bueno denentzat eh zirkale mimo malabare izango da. Eh zergatik aukeratuz Saharar emakumea argazki erakusketako gai bezala. Bueno, hor e, ere ba urte auniz ezena bazkigu ba gaude e, desberdinak egiten e, Batzutan batzuetan ienun dugu ba e, zerretziakindako, bueno, aurrak, aurrak egindako marrazkiak egintzun, baserretziak egintzun horrelako sailkapen bat eta, ba, erakusketak gisa jarri genun ta saldu genitun e, bere marrazki horiekinola baita esateko. Gero ondotika, baina izan dutugu, ba, ba e, oi hartu jende desberdinak, e, ba, Sahara Joan eta eh argazkiaren erakusketa bat. Ondotik egin jandutugu proiektu desberdina guk egin izan ditugun proiektu desberdinaren erakusketa. Eta uste genuen ba urtean tokatzen zela zerbait desberdina egitea eta eta hori hori pentsatut dugu. Ba zenuten elkartetikan eh bueno, proiektua abali, abalorioak egitekoa, bueno, bai pitxiak e, egitekoa bet, bertako emakumeek eh jarraitzen alduzue proiektu horrekin edo jara bukatutzat eman duzue? Ez, e, jarraitzen dugu eta ganea ba, bueno, ba, e, jarritako kartela, nerrian barna jarritako kartel hortan ez du jartzen, mm -hmm. baina bai egila da, bihar, daetzita bai e, jarriko zula maitxo bat ba, pitxi hoiek esaltzeko e, azkenean hor ba, bueno, ba, ateatzenen diruakin e, berriro materiala erosi mm -hmm. eta dea eramango ditugulako eta jarraitiko dutelako ba, pitxi gehiago gitzen Eh, esan behar badut nik askotan ikusitut fitxioiek oso politiak eta esan behar dabaitare bakarrak direla ez ez dutela kopiarik Ez, eh, hane alkartzen dira zortzi bat emakume guk eh, horrela bizkaz dideratu genuen orduan, eh, ba bera joaten dira beren aurrakin, beren araztuakin, mm -hmm. jartzen dira jaima batetan eta bertan ba, dagon materialakin ba, pentsatu, sormenare ondila dute koloriak aukeratu eta beraiek egiten dute, ordan inoiz ez dago bi berdinik. E, bueno, azte santua gertu dugu, ez dakita aurten hoi hartzundik e, talderen bat e, joango den e, Saharaara Basamortura e, oporroiek pasatzera edo ga, e, gabonetan edo abenduan joango diren. Bai, hoi e, hartzundik e, ba, lehen goa abenduan jantzen e, tal, taldexo bat eta aurten ere ba, asmo berdinak ingau den. E, gertaten zaigu gauz bat, e, han... Ere, ba, azte santuan opurrak hartzen dituzte, aurrak, eta orduan guk eramaten dugun proiektua, bat, kulturala izaten dela, ba, mendikane, ba, malabadeak, edo mimoa, edo magoa, edo zerbait, ba, topatzen geha eskolak e, itxita egoten diela, edo egun bakarra egiten aldela zerbait. Orduan, egile esan, e, abenduan egokiago ikusten dugu proiektoria aurrea eramateko, eta, bueno, ba beti ezin da, eta baitareko zondilek dira, eta aria eramatea jendea ere ba, nire bat kostatzen du, eta, bueno, ba, mm -hmm. datorrenea benduan, bai eraman gorgula. Mm -hmm. bueno, eta esan behar dugu, udare, bueno, gai-gainan dugun honetan, bueno, gai-gainan ere ez, baina hilabete batzuk falta dira, eta udan ere bueno, aurrak eh, ekartzeko asmoa bat du ez, elguartan elkarteak eta eh, jendeak zen olako duen ez Bai, e, gaur re, probestuz e, zuten izarrizketa, baina inun sartu hori, gai hori, zeren, e, bueno, ba, e, da honeko e, familibuzitara e, iritsi horri bat, nun ezaten e, duen, ba, beti bezala, ba, aurten ere, egoera, zaharaan, nirea, hola dagolako, politiko ki, ba, gauz gutxi mugitzen dialako, e, naiz eta, ba, batuzan, e, ba... Egun kadietan eta azaldu, ba, marroko seke, bilera bat egin berduela zaharraekin, eta bueno, gauza da, e, orain dikan orain ba, egoera horretan jarraitzen dula, orduan aurrakatea berritu guen dikan nola doala. Gura e, ezin, ezin ezkoa da, ezin da, ezin da negoan, ezin da udaberrian, e, ezin da udazkenean, baina udaran ezinezkoa da, orduan... E, Eta, bueno, ba, nik ementxe bertan daukate pixka bat ateratak horria eta esaten du zerketan egiteko aukera ematen diela, berz, bestela ez dute aukerarik, dik. E, gorra dagona belarri batetikan ba jarraitzen du gorra egoten naiz eta tapot bat izan. E, bista gaizki daukanak e, jarraitzen du ongi kusik gabe han ezagulako zerregite dik. Elikaduraldetik han e, bueno, ba zeneko datuak behintzat nahiko... E, Larriak dira, betxi izango dire larriak, nen orain larriaguak berenda giota jende, giota guzti go bialtzen da eta e, jendea dago ezti anek eta guna baritsu du baina azkeneko pare bat urtetan aurrak etortzen eh sekula baino e, meeago eta eta baldintza txarrago tal eh hori e, ba, ba famili berriak izatzen dituzte, hemengo gauzak izatzen dituzte, hori dena e, dena dela eta Ba, bai nahiko genuke, famili batzuk e, aurten ere aurkitxu batzu badiar gara horiek badute familia, baina baditu hiru aur ba, famili berria behar noltekenak. <hazurra> bueno, beraz, eh, animatuko ditugu ezta herriko familiak eh, bueno, nahizta garai etxar hauetan egon, ba jendea, badago lag jendeak gu bainion okerrago eta laguntzeko, eta? Horni nina inuke haipatu, bazutan eh, horrela jendietu galdez, eta hori, izaten dituzte, bidu da, bat, bat, bat zerbait epagatu behar duten, eta horrela. Eta hori, esango eh, nuke, hori ba, udaletxeak adibidez, oi hartzun udaletxeak eh, aurran birai horiek eh, ordaintzen ditula, eh, bai eh, Sahara akampamentotik ane eh, loiura, bai loiutik aneo hartzuna, eh, bueno, gero ba, ongiet horriak ere ba, eh, ordaintzen diala, Orduan, e, egin behar dena, e, orda indutzen dena, eta badadirua egila da, minen da, e, ko janaria, eh? arropak ere, ba, lortzen ditugu bigarren eskukuak, e, bizikletak lortzen ditugu bigarren eskukuak, hori, ba, aliketa merkeen ateraziko, ez? Orduan, e, alde horztatik bat. eta gero, bigarren e, arazua doi, hendeak izaten duena da, bila betetako e, etorre da dela, ez? Aurrak bila betetako etorre dira askok e, asko ikusten bai, du hilabete bai, bat bai, binean bi gehizko dela. Horan nik nahi nuke hemen diken e, gautuak bakarra aipatu. E, Naio dugu, e, bi familien artean aur bat kontu, kontzea, batek hilabete bat eta beste hilabete bat, aurrori hangelitzea baina. Badakigu aurrantzako honena dela, ba familie batetan, ez da? Et orregatikan egiten da horrela, baina e, ba ikusten dugu ba zailtasunak ditugula eta eh hoe gero ikusten duguna da ba eh garrantzitsuagoa dela handika nazeratzea. Ba e, naiz eta garrantzitsua izan, ba, bueno, ba ilabete bat familie baten eta beste ilabete bat beste familie baten egotea. Hmm. Ba hola ez da gite amaitzeko zeoz gehijon naizune izan edo Bueno, e, ba, nahi bueno, ba, jena inuke aipatu, hori ba, ba, jendea urruiltzeko, mundu bateko e, dokumental hori eta izlariak hitz egingo dutela batez ez ere e, Zahara okupatua iguruz, uh -huh. hango egoeari iguruz zabar, e, beti erogei jenetan ba, ikuspegi bat izaten dugut, eta da, akampamentetako ikuspegia, baina e, onkidago baita ere beste ikuspegi hori ikustea eta aldunak ba, etorre dira. Mm -hmm. Aha, boro gai bar, elguetan elkarteko kidea mila esker gurean beste behin izateagatik eta urrengor arte. Vale, ba, eskerrik asko zuei.